citizens of gotham you're listening to the number 1 dc comics podcast in sweden dc casten hej och välkomna Och eh, idag pratar vi senaste nytt i dagsnheterna. Jag heter Andreas och med mig som vanligt Jönsson. Hej Prej. Ja, Hej hena. Hej hena. Varför var det varför blev det detta? Sjunde dagsnheterna. Eh ja, det blir det ju. Ja, vi har ju åt sex nyckan innan så att eh, det borde vara sjunde. Ja, jag har aldrig varit mm. jättebra på matematiken där men jag jag litar på dig. Ja. Ja, uh, hur mår du då? Och uh, ypperligt. Tack så mycket. Hur mår du? Ja. Jag mår bra. Det är mer bra. Eller lät ju mer som ett att du inte mår bra där eller inte ju så. Som... <laughs> nej, men det är väl mittent på skalan, men jag vill inte vara ypperligt kan man inte. Ta i mig. <laughs> <Nej, nej, laughs> Bara nej, så det, där. <laughs> det är klart jag jag jag jag jag, jag tenderar att överdriva jag, det jag jag jag äger det. Så när jag <laughs> ja på vad ehm har du läst något DC sen sist? Ja, men det jag har jag har läst rätt mycket det ser sen sist faktiskt. Allra först så rotade jag bland mina comics på hyllan och, och har en gammal så här Stålmannen, svensk Stålmannen album som utgivet någon gång på 60- eller 70-talet. Där står ju inga liksom tecknare eller nånting i det albumet liksom, men men det är lite kul i story. Och så upptäckte jag att den första historien där så så så det, det handlar om om om Clark Kent i början som de många strålmannen nu gör då då tackar han för sig och, och tackar för sig på just dagsnyheterna. Så där där, Så där, där där där kunde man där kunde man säga det var det måste väl vara på 70-talet i för sig då för jag tror det är TV dagsnyheterna men mycket riktigt dagsnyheterna. Så vi ja. vi vi gissade rätt när vi upptäckte den här subserien. <laughs> <Zoom> <laughs> Wikipedia hade rätt. <laughs> ja, precis. Ja, ja. Äh, men jag jag håller helst äh, ja men när du nu har koll alltså Stålbjörnen vårt eh, kompiskontor han har ju kommit ut med sitt andra album nu eh, Crisis i mm -hmm. Kubik som har en, en en är ju en riktigt snygg Crisis on Infinite Earths eh, pastisch på på omslaget. Och det är han samlade eh han samlade mashup serie från från eh, ja vad så re från 17 just de här eh år eller liksom andra året första heter ju år 1 och och hans varför jag tar upp det nu är ju då för att Stålbjörnen är ju en mashup mellan Stålmannen och och Bamse så att det är en hel värld av av DC-figurer som är road mashups med med olika svenska figurer det är väldigt kul så Earth 2 där i mm. Stålbjörnen det är ju då den här den här serien som heter Teddy som var liksom Rune Andressons första Bamse-serie som liksom sen sen evolvade till Bamse. Så det är liksom separata figurer. Så det den heter då Jord A för att det var första men också för att Andreasson då. Eh och och Bamse borde på Jord B för det var den andra men också för Bamse. Så det är Stålbjörnen träffar ju då liksom Stålteddy och liksom O här, där blev det ju rätte skinnat från Urf 2 och vet ja. i, i, i ordningen också där det känns ju, <laughs> känns ju bra. Ah, vad <laughs> ja, var roligt. Ja, det är väl det där är så mycket alltså John Jones EU.galman alltså med sätt att galman eh <laughs> men Teddy då han hade ju också en skalman kompis som jag tror hette typ Hasse Skalman eller nåt sånt där, men han hette ju då Hasse Spektralman och är The Spectre för <laughs> Jordan. Så han har ju väldigt väldigt kul då Stefan Johansson som gör de här det är väldigt eh, det, är, det är väldigt skoj att vara sitt och peka ut <laughs> referenser. Ja, det har du heter något. Ja, väldigt. Eh, så den har jag läst, men jag har också läst uh, Wonder Woman Dead Earth av um, mm -hmm. uh, Daniel Warren Johnson som kom ut för några år sen. Har du har du koll på den? Nej, ehm uh, men jag minns när den kom ut, men jag har läst aldrig den. Eh uh, men jag, jag för mig att eh, lockades av omslaget lite att det hade så så lite lite häftigt ut så var hur hur var den? Jag tyckte mycket om den. Eh jag hade nog hypat den i mitt huvud kanske lite för mycket. Eh så jag var jag var inte besviken men det, det det det var det var det kändes som att den den inte riktigt nådde upp till mina förväntningar men jag hade ju hoppts liksom då att jag hade sett omslaget och tänkt att det här ser coolt ut liksom en eh, liksom fr framtida Wonder Woman serie eh görs som blir spelar ja utspelar sig då i framtiden eh, så så den är liksom inte i, i riktigt i kontinuitet utan det är en alternativ framtid liksom. Är eh, den eli på omslaget? Det tror Nej. jag inte. <laughs> <laughs> <laughs> jag kan bara tänka för helt annat. Jag var inte det var någon heller på omslaget typ i alla fall. Det är nästan så jag måste googla det. Men han är eh Daniel Warren Johnson som har skrivit den. Jag tror detta är hans enda eh hans enda DC verk. Mm. Eh och så han han han verkar liksom bli ombedd att skriva den så fick han skriva om vad han ville och då valde han eh, Wonder Woman då. Eh och eh, han det hon det är en en Diana med minnesförlust som vaknar i någon slags tryckkammare grej liksom jorden har gått under och hon vet inte varför hon blev har blivit lagd i den här tryckkammaren i, i Lederlabs grottan eh men den har liksom preserverat henne ung liksom och och, och när hon kommer ut och så är liksom jorden helt reducerad och det är bara några få människor som bor kvar och och, och så här liksom och så så måste hon eh, ta sig an monster och och så här söka upp vad vad hände egentligen med med amazonerna och, och så här. Eh, eh det blir lite spoilers här Jag ska inte spola för mycket men där är en cool sekvens när hon kommer upp liksom från lederlappskartan till eh, liksom resterna utav Wayne Manor. Så sitter liksom Batmans skelett. Han sitter i en soffa. Mm. Så Batman har liksom har satt sig ner i soffan precis innan han dog och sen så så, så det är liksom den den märkliga den märkliga bilden av liksom läderlappskelettet som bara sitter där var länge någonting hur länge liksom hur länge det var sen han dog och så här. Eh äh, ganska kul den är ni gjort för det här DC Black Label som är mm. äh, deras då eh äh, ja, är sort så här vuxen serier för det är naturligt liksom det är lite som snusk men men det är ju det det är. Och där där är någonting vagt eller liknande på ett av omslagen så det det det kan vara ja, ja. det du tänker på. Uh, ja, jag tittar på omslagen och det var inte alls som jag minns det så jag måste <laughs> ha blandat ihop det här med något annat. Jag ska se om jag kan hitta det här Elif Wonder Woman. Eh. Ni kan fotograferat upp det. Ehm uh, drunkt upp. Ja. Okej. Not med då läst. <laughs> Eh uh, jag ska jag ska titta lite snabbt på läslistan. Jag har läst uh, lite så här icke DC, men jag jag läste uh, Astec. Eh uh, den här Grant Morrison uh, uh, serien från 90-talet som lite ledde in i Grant Morrisons uh, JLA. Ah, okej. Okay. Astec. Ja, det nådde uthållare, jag fick mig tror jag att det var någon rumpteknologi eller vad hanar de. Men nu <laughs> förstår. <laughs> ja jag Aztec. Nej, du har sagt rätt. Det är bara jag som är galen. Det är, det är en kul liten serie. Jag jag tyckte den var den hade bra grejer eh men ja, det var även där hade nog förväntat mig mer. Eh han, mm. han är ju någon sån här avdyker upp i en stad som heter Vanity City. Eh den här killen och så han han har inga han Yno heter han egentligen för han har ju för mig ingen mer identitet än så där han är uppförd och tränad för att vara en superhjälte och så har han en högteknologisk dräkt eh på sig och så ska han slåss mot någon sån här sydamerikansk gudom som ska dyka upp igen och och utplåna jorden eh jag vet inte om serien egentligen skulle fortsätta men de 10 numrarna som kom eh för den den slutar lite rumphugget och som jag förstod det så slutar han står i i Grant Morrison's JLA sen. Jag vet inte du läste väl Grant Morrison's JLA när det begav sig för, för länge sen minst du det. Nej, eh jag läste nog inte så mycket av det och det var det var tagt sen nu så att det minns inte alls det där faktiskt. Men där där är en cool sekvens i den där han ska väljas in i i, i Justice League Aztec eh uh, och då då är då är det en ceremoni som då Martian Manhunter håller i eh uh, där de uh, att säga några ord liksom om om så uh, här uh, the nature of heroism måste vara och det gör de över eh uh, uh, Crimson Avengers mantel och mask eh uh, som de har i en sån här troféskåp liksom och uh, de andra tycker att det är lite fånigt men Martian Manhunter säger att ja men han var först han var den första uh, maskerade hämnaren Crimson Avenger så att uh, han eh uh, han han startade allt det vi gör liksom så det är viktigt för oss att minnas det. Jag ty jag tyckte det var lite fint och i, mm. som kontinuiteten så då så tror jag det var meningen att Crimson Avenger skulle vara den allra första hjälten som dök upp eh på New Earth eh, ja det, på den jorden som gällde då. Typ precis. Mm. Men har, har har du läst något DC sen sist? Ja, ända så jättemycket mest egentligen serier relaterade till till framtida avsnitt här så det vill vi inte riktigt gå Nej. in på då, men Hem, hemligt hemligt. Lite Golden Age serier har jag också hunnit med. Eh lite All American Comics blev det igår faktiskt. Vem läste du om då? Ja, då läste du ju gissningsvis om Green Lantern Alan Scott. Ja, det stämmer va? Lite ja. Doctor Midnight också dyker upp där. Ja, så. Hur är de? eller hur var för han, Dr. Midnight är en väldigt konstig karaktär. Det, det är ju det. Det är ju eh äh, med dem är ju som Gordon säger är eh äh, han han har ju sin origin historia i första första gången han är med där han eh äh, han blir rån med synen men men lyckas ju eh äh, få ju då den här kraften att kunna se i mörkret. Så äh. <laughs> så han ser på ja, det superkraften är ju att han är blind men han kan se. <laughs> Så det, det Jag vet inte riktigt vad det är för han bankar ju liksom skuckar sånt mitt på dagen också. Jag vet inte riktigt vad han vilket äventag han har där. <laughs> han är en doktor i början, ja, men ja ja. Jag jag kan tycka att det är lite synd att för de, de gav ju ut ja men lite Spectre, Doctor Fate och och Golden Age Flash och Green Lantern och Sandman gav de dem ju ut i såna här fina archive edition. Ja. Eh så men där är ju ett helt gäng liksom Doctor Midnight Hour Man eh vädra mer, jag menar Starman, Wildcat, Wildcat som ja. som de fick ju alla någonstans archive editions. Eh ja. Och en del av dem så här men Black Canary tror jag de gav ut allt som var Black Canary serier men The Spectre gav de mig bara ut de första 10 eh, serierna tror jag eller 20 men, mm. men Doctor Fate gav dem ut allt i en chockbok liksom. Jag, jag jag kan tycka att det är lite synd att det fortfarande är så svårt att få tag på. Sen tror jag det finns lite hemsidor och sånt där man kan eh, läsa gratis eh, Golden Age serier lagligt också tror jag. Mm. Jo, absolut. Så nej men det jag vet inte riktigt vad de det planen är där med Golden Age äh, utgivningar det äh, jag det är svårt att sluta alltså det är svårt att ge ut allt tror jag. Det det är väldigt många serier och det är svårt att veta när man ska sluta liksom. Mm. Hur hur många Spectre serier ska man ge ut innan man är, är klar? Är, är det någon som köper alla liksom? Det eh äh, förutom det ju alltså såklart. <laughs> <laughs> ja, jag vill göra gärna läst all i precis serien blir ju eh en litligent sämre och sämre men men men ändå. Ja. Ja. Nej men ska vi dra igång då? Ja. Yes eh och innan vi vi börjar med nyheter så har jag ju lite spaningar och funderingar att ta upp. Det har ju nästan blivit lite så här en informell del av den här kasten. Ehm Först och främst eh har du märkt att vi har en hel del så här favoriter som vi som vi pratar lite extra om i bara avsnitt. Så <laughs> lite så här mindre karaktärer som dyker upp och kanske inte har huvudfokuset men som jag ja, ena varannan anledning inte riktigt kan så släppa. Ja, vi, vi, vi, vilka vilka tänker du på? Jag har faktiskt gjort en lista här på de här. Så du kan väl hjälpa mig att se om jag har missat några <laughs> eller om det är någon som inte passar in så där. Jag börjar eh, med ehm eh jag tänker så att det här är ett superhjälte lag. Det Mm. Eh först har vi då Fiddler, eh Ultraman, mm, Mento. Ja, Don Don Star kanske? Ja, absolut. Kid Psycho. Ja, Psychopojken. Det kan jag ju flicka in för övrigt att jag jag glömde ju nämna det att Psychopojken eh han det det kostar ju honom eh några år av hans liv varje gång han använder sina krafter. Så ja. så ännu en sojlig aspekt av starka psykopojter <laughs> <laughs> som vi som vi mobbade så hårt. Nej vi jo skämtar men eh, <laughs> det var roliga stunder. <laughs> så alla ja men eh, Jack O'Lantern mhm mm -hmm. mm -hmm. den dyker upp för ofta. Eh eh vi hade inte riktigt tag med ambushberg men får väl kanske vara med ändå. Jo, men det tycker jag. Mm. Eh, Ma Hankel. Ja. <laughs> <laughs> eh enemy ace. <laughs> jag blir Fredrik glad. Ja. ja. Men det det är laget jag för ihop sen har jag sen har jag några bubblar också. Eh Black Briar form eh till exempel eh George Taylor. <laughs> <laughs> Tror vi på nämnt honom två gånger så man måste nog vara med tre gånger innan vi, innan man kan komma in i laget. Eh en gorilla. Jag jag kunde inte riktigt välja vilken. Solidar kanske. Eh, ja, ja. Ja, nej, men då när du vill lägga till eller ta bort här. Åh, eh ja men det, det är ju det tråkiga är typ så här att ta en massa JSA:er för de nämner vi ju så ofta vi kan, men det är ja. det är de de, de de de de får inte vara med. Ja, det blir liksom. Vi kunde tatt hela jer i sig också, men de är väldigt för stora. Men Blue Beetle pratar vi väl påfallande ofta om också. Gör vi inte det? Ja, kanske vi gör. Men det kanske är för eller så här, Blue Beetle pratar vi ofta om för att han han har dykt upp i mycket vi har pratat om. Så att mm. så, men men en annan karaktär som också dyker upp i mycket vi pratar om, men som vi alltid hänger ut varje gång han dyker upp, det är ju Martian Manhunter. Ah just det. Han vill alltid vara med i såna här lag. <laughs> ja. Så. Men eh äh, nej äh, jag jag frågan är då om det här skulle vara ett superhjältelag, vad, vad skulle de heta? Vad skulle de vara verksamma? Markov, jag tänker jag så här spontant. <laughs> ja, äh, ja, ja. Vad skulle de ha för ärkerfiender och vem är liksom chairman eller ledaren i i i i teamet? Eh eh vi kan få spara de frågorna till en annan gång men ja. men vi får väl se om vi får för anledning och ja återkomma till det här. Om, ja, om det. ni lyssnare har något förslag eller idéer så får ni skriva på Instagram. Jag jättegärna. Det är secastern här i ett ord. Eller på Twitter, det är secastern där också. Just det, Twitter. Eh ja, vi lämnar det. Jag min andra eh och lite mer så här traditionella spaning eh den ligger så här att eh du vet NADC eh, eller något annat serieförlag lägger ner en serietidning för att den liksom inte säljer tillräckligt bra då brukar man ju oftast hävda att nej men den den säljer ju inte bra nyss köper inte den så vi vi får lägga ner den liksom. Det man, man kanske också dödar av karaktären i samband med det. Ehm samma argument kanske då används Nej, men ni, ni köper inte den här Supergirl-tidningen. Då lägger vi ner tidningen och så dödar vi henne. <skratt> och <skratt> å ena sidan köper jag ju det argumentet, man kan ju liksom skylla på att läsarna, ja, de vill inte ha det som vi erbjuder. Men en del av ansvaret bör kanske läggas på i det här fallet DC också och kanske till en större utsträckning. Alltså säljer ju tidningen dåligt för att ingen vill läsa om just Supergirl då till exempel eller någon annan. Eller är det snarare för att man tar sats att liksom på rätt eh tecknare eller rätt författare för det här uppdraget för eh alltså är det kanske så att DC i många fall är lite för fega här. Man vågar inte ta de bästa författarna från stor säljarna som Batman eller Superman för att liksom blåsa nytt liv i en karaktär vars tidning har kött fast eller inte säljer så bra eller ta snara om om du är en eh uh, upcoming författare som skriver en mindre karaktär vars serie blir populär eller ja, har du plötsligt förtjänat att bli liksom befordrad till att skriva Batman eller Wonder Woman vilket då resulterar att ja den andra karaktären ser liksom dalla i kvalitet. Eh uh, det, det stämmer ju också klart inte i alla fall eh uh, va, va, va, men vad säger du Miss, missar jag något i min analys här? Jag jag har verkligen inte liksom faktakollat om det här stämmer utan det är det är makkänsla och killgissningar här men eh kan det ligga något i det här? Eh, men det kan det kan det nog eh alltså jag jag tror att jag tror att liksom creators eh, både författare, tecknare och, och tuschare och allt möjligt liksom redaktörer vid någon punkt liksom alltså jag tror att det, det kan hända att man man jobbar sig upp och liksom får välja fritt vad man vill skriva. Det det, det tror jag är en sak som som eh, som sker eller så här det ses higher up liksom kanske säga men nu nu har vi ingen författare på den här tidningen och den här tidningen och den här tidningen vilken av dem är du sugen på att skriva liksom. Det har ju hänt med bland annat Grant Morrison och det hände med Neil Gaiman eh också på mm. 80-talet så att det det är väl det är nog en grej som händer. Sen jag vet inte för att så här ja men ta ta Manhunter exempelvis alltså Kate Spencer varianten som kom på i, i vakan därefter efter Identity Crisis. Jag är ju jag är ju löjligt svag för den serien. Eh jag vet du, du du var aldrig ett fan. Jag, jag läste Oliver. <laughs> Nej, precis. Sorry. Jag, jag har inget att säga egentligen. <laughs> Men jag jag älskar den och den den var ju liksom en idé som kom från det skapare Mark Andreko tror jag han heter och han han hade den här vill jag jag har en berättelse som jag vill skriva och jag vill använda den här karaktären och då då planterades det lite grann i Identity Crisis att man skulle öpna upp för för att använda den karaktären och så vidare. Och så rullade den serien ett tag men den hade aldrig speciellt höga siffror så jag så det, det var liksom en liksom en lång period var det liksom en en katt och råtta lek där men serien kom och så så lades det ner så att okej okay, det här blev det, det sista numret och så väldigt stort ramaskri från läsarna liksom så jag men det är ju skitbra det kan inte lägga ner den så där det okej okay, då låter vi den rulla igen liksom och så gick det några nummer till sen lades det ner och så ramaskri igen och så då tredje gången de gjorde det så, så gick det så typ ut så här och så alltså nu nu får ni läsaren Nu nu nu du måste ni köpa den också. Vi vi vi plockar upp den igen. Jag tror Mark and Drake också gick ut och sa det liksom. Det är jättegott att ni gillar serien. Det är jättejättebra liksom. Men men sen ni måste köpa den också. <laughs> liksom för att annars så kommer den skrotas. Ja. Och så gick den fram och tillbaka och sen så jag tror den till slut bara så här, nej, nu är det nu är det slut efter typ fjärde försöket och så här. Då hade man ändå kommit upp i jag tror det fyra eller fem albums vet av av av, av läsnummer eh men mm. i mig tycker väldigt bra historia. Eh uh, så och där där tyckte ju folk väldigt mycket om den men den den den, den kunde liksom inte nå den breda massan. Det kanske var en små för smal för för smal serie, jag vet mm. inte. Eh uh, så tror jag alltså uh, det var det var en period eh uh, jag skulle säga också. Eh uh, men det var en period där uh, när Wonder Woman skulle rebootas efter efter något event. Jag minns inte vilket event det var. Ja, och då tog de in någon någon författare, Greia kom att hyra författaren heter det heller. Men det det var så här, ja, men nu nu nu, nu är Wonder Woman och, och så var han liksom så här sämst på att möta deadlines. Så det det det, det skulle komma ett nummer i månaden, mm. men det gjorde aldrig det. För att han tog så fruktansvärt lång tid på sig att skriva sina nummer, så det tog liksom jättelång tid för de första kanske så här 60 till 10 numrarna att komma ut och vid det laget så var det liksom ingen hoppa ombord, ingen ingen kände för att läsa serien för man blev inte hooked av serien liksom. Och jag tror att nej. efter det så fick han kicken och Gelsimon tog över och då blev det plötsligt en liksom rullians på det och jag kommer ihåg att jag, den, den runnen tyckte jag väldigt mycket om. Jag, jag, jag har inget svar, ja. jag märkte det jag har inget svar på din fråga, jag har, jag har bara en an anekdot. <laughs> ja, eh, nej men det var en bra det var ändå ett bra motexempel du hade där med en tidning som kanske var bra eh, men som ändå inte nådde liksom Där, där där var det väl rätt värdig att lägga ner den till slut då för att uh, ja det spelar ingen roll eh uh, att uh, det är kvalitet i det här den uh, det är ingen som vill läsa ändå för karaktären det är inte tillräckligt <laughs> intressant för den breda massan jag kommer höga att jag själv <laughs> ja. Och ska läsa om det. Jag vet inte ens vem det här är. Nej, <laughs> liksom. ah, jag jag vet håller ju fortfarande jag att jag tror det jättemycket om den. Men men men eh, ja. <laughs> jag tror att det det dock händer så att att det liksom kanske mindre intresserade teams placeras på en serie eller en bok liksom. Det det tror jag och att det, det resultatet följer därefter. Det det tror jag. Och jag tror att man kanske placerar teams på en bok så ah, nu ska ni hålla den här var gött. Eh uh, men här är en lång lista regler som ni måste förfaller förhålla er till för att uh, skriva den här serien. Och då kanske så jag kan tänka mig mm. att det händer ibland att man tappar lite liksom en geisten på att skriva en serie när, när något sånt när något sånt händer och att man låter det. Ja, jag förstår. Ja, vi ehm uh, vi uh, vi får väl se eh uh, om uh, vi kommer på något nytt där någon gång. Eh uh, det var spaningarna kort på sektionsnytt då också. Men inte så mycket på nyheter egentligen dock. Eh uh, det ser round robin då går vidare. <laughs> round Robin Rodeo. Ja. Jag har sett att de två finalistorna är uh, Green Lanterns Underworld on Fire och uh, Blue Beetle Graduation Day. Ja, jag personligen går jag inte igång på någon av dem, men det kanske beror på att eh jag inte kommer in på DC Infinite Universe sidan och därmed inte kan läsa vad de här handlar om för jag bor inte i USA. Eh men <här> jag kan däremot rösta på på Twitter. Det är liksom lite, lite så här tvärtom mot amerikanska presidentvalet där kan jag läsa allt om det men eh, jag får inte rösta. Ja, håll den och kom med då för om jag säger något ja ja. Ja, det, det så här det jag tycker det är gött att Blue Beetle för jag gissar i med graduation day att det är någon sagt Jaime Reyes, Blue Beetle. Nu kan vi inte ta reda på det eftersom vi inte kan eh, läsa om det. Men eh, den karaktären har fått liksom ganska mycket så här dåliga deals eh ja. och mycket ja men mycket reboots och mycket så här Neil Wilson som serie där liksom skaparen älskade det han gjorde och byggde liksom en lös stor stor storyline och så vidare och sen så uh, nej Flashpoint reboot 052. Mm. Eh uh, jaha. Eh <laughs> och och sen ja. Så jag jag kan uppskatta att den karaktären kanske får det hade varit gött om den vann. Inte för att jag på något sätt ogillar Green Lantern. Absolut inte. Två gånger älskar Green Lantern, men där är massa av Green Lantern serier. Mm. Var, varför varför skulle jag varför då läser jag kanske en gång gemme yeah, Justice Quick. Gemme yeah, uh, yeah, gemme uh, Justice League uh, Q. Ja, alltså, men precis nå någonting nytt. Det var det jag kände också så här men men som sagt vi kanske missar något här som vi inte riktigt vet vad Green Lanterns Underworld on Fire. Vad som ska vad händer i den liksom? <laughs> alltså om den handlar om den eh liksom eh, tiden då eh heter Hell Jordan är i helvetet efter att han dött och uh, måste <går> liksom och handla om kriget mot Magai eller någonting i den stilen eller det går tillbaka till nazolätaren attackera och, och sånt där då kan jag tänka mig men jag somehow tänker jag att det inte är så att har ju det inte. Ja ah, okej, okay. uh, vidare. Du vet ju Jönsson att eh, vi precis haft en stor så här crossover serie eh, Dark Knights Death Metal eh Just som eh, avslutades i år då 2021 eh och eh, Infinite Frontier då som till vid. Eh, är det The Dux för en ny Crisis då? Ja men vad fan? <laughs> jo men det det ryktas, nämlingen det var rykten eh att DC har en ny Crisis serie på gång till år eh nästa år, 2022 som ska leda in i ytterligare en crisis 2023 det här rapporterar då källor till Bleeding Cool um, rykten då än så länge så vi, vi ska väl nog inte fastna för mycket vid detta och det, det är inte alltid de har rätt men um, spontana känslor på, på om det skulle stämma ja, ja, det är, ja hurra <laughs> jag tycker det är ja, ja eh alltså efter efter det stora liksom skoket som var identity crisis countdown to infinite crisis all build up och så vidare och liksom den kulmen som infinite crisis var och ja. sen 52 på det och och redo. Då kommer jag ihåg att när de då ganska kort efter att det liksom landat så och nu kommer Final Crisis att jag tänkte ja men vad fan lägg av ja. kan vi inte få existera i de här serierna ett, ett lite tag. Det kallas ju eventfatig ibland ja. bland fans. Eh och jag känner likadant nu. Eh mm. uh, det, det, det bara låt serierna existera ett tag. Låt karaktärerna existera, låt det hända. Det alltså det är gött med events absolut det gör men men gör ett event för en speciell serie eller alltså så här ja, jag vet oh, nu är jag superknällig. Ja. Nej men så här jag jag jag, jag tycker också generellt att det är alldeles för mycket stora händelser och det, det det det är som fotbolls VM det, det spelas var fjärde år det är därför det är så stort. Det är inte det hade inte varit så kul om det gick två gånger om året liksom. Jag men jag tror också samtidigt att de måste reda ut lite vad som gäller i det här universumet och hur allting hänger ihop. Så på så sätt är det positivt om det är det de planerar att göra. Och det är ett mycket stort om, för jag tror kanske inte det är det. Men lite som du säger, jag tror inte vi behöver göra ett stort event till för det heller. Vi har ju liksom ja, vi har ju pratat om det här så många gånger urvattnat det är med alla de här kriserna. Så ja, gör en enkel serie som förklarade lägger till istället eller en kort serie med ett lite ett jävla event som liksom ändrar om universum men liksom jag hör inte det här till en sån här stor grej som ska lägga upp för ännu en större grej alltså Rebirth, Doomsteel Clock, Dark Knight. Alltså alla de här serierna har ju försökt lösa samma problem och ingen har kunnat förklara det och eh, ja. Nej, eh, jag hoppas att det här stämmer eh, ändå. Nej det var det var allt för mig nyheter vad <laughs> då <Du> komma med sån. Eh ja, eh men vi, vi gör uh, liksom via serietidningar till uh, film och tv för att eh uh, uh, JM De Matteis alltså han som eh uh, skrev tillsammans med Keith Giffen skrev Justice League på 90-talet. Eh mm. uh, och även skrev lite Justice League International och Justice League Europe och så vidare. Eh uh, en mer en mer humoristisk Justice League helt enkelt. Han ska nu göra bejublad återkomst till DC eh för att skriva en serietidning som är en fortsättning på eh Justice League Unlimited TV-serien den tecknade. Och Justice okay. League Justice League Unlimited eh kom efter TV Teen Justice League och TV Teen Justice League kom efter eh Superman the Animated Series och Superman the Animated Series kom efter Batman the Animated Series så att alla de hänger ihop det är en lång kontinuitet kan man säga eh och och som ett litet ett litet mini DC universum eh, liksom med med en handfull märkligt utvalda karaktärer liksom grundar sig i Batman byggt för att det grundar sig alltid i Batman <laughs> <laughs> eh, eh och slutar då liksom efter alla de här serierna och så slutar de med med en en fight mot dark side och så där liksom så är det slut liksom. Eh och och den den är väldigt väldigt bra. Det är väldigt väldigt få dåliga avsnitt i den serien liksom så jag har lite sörjt att det att det är över. Eh Bruce Timm Paul det i det gänget liksom. Så nu ska den komma tillbaka då i serietidningsform och utspela sig efter att eh, TV-serien slutar och det det är jag riktigt taggad på. Det det tror jag kan bli det är så så väldigt glatt och ljust och kul ut också och det det var skönt. JM de Matteis är liksom är bra på att skriva de här karaktärerna humoristiskt men på ett samtidigt liksom hjältemodigt sätt. Härligt. Men det det, det har sett kommit någonting nytt i den kontinuiteten sen sen dess då. Jo, jo men det har det. Det kommer en Harley Quinn film för några år sen som ska tydligen spela sig i den kontinuiteten. Ehm i tillsammansröstskådespelare men designerna är de samma eh och där är en cameo från Jokuns gamla robotkapten Clown i bakgrunden i <laughs> en snutt eh och sen så kom där en en serietidning som jag tror är tecknad utav Tai Templeton ja, uh, nu för talsen som var så ändas digital som hette Batman: The Adventures Continue eller någonting där som som skulle vara en fortsättning då på på den gamla Batman TV-serien även mm. då där i samma kontinuitet. Jag läste några nummer av den men jag eh uh, jag myker rakt in på uh, Jason Todd kom tillbaka och nu är han ond storyn och jag jag är så trött på den storyn. <laughs> Okej. Okay. Så okay. jag släppte jag släppte den rätt snabbt men det det, det tycker jag är kul. Det, mm. det den så den ska jag definitivt ge mig en i på samma tema som serier jag är lite taggad på så har jag sett att att det ska komma den här Supergirl Woman of Tomorrow. Jag bioppat åt dem den lite grann förut. Eh och jag följer tecknaren till den som heter ska jag läsa det här Billquis Evly eller Ivyly. Eh jag följer henne på Insta och hon har lagt ut lite bilder från serien och det den den verkar så cool. Jag älskar hennes teckningsstil. Eh uh, mm. den pekar mig om, om om Kevin O'Neil som som tecknade The, The League of Extraordinary Gentlemen och det ser så coolt ut så jag, jag jag har ingen aning om den är bra eller är den är skriven av Tom King som jag har en del grejer han har skrivit har jag älskat en del grejer jag har hatat så att det är svårt att säga men men men ja jag är riktigt taggad. Ja, går du, går du beskriva teckningstilen? Vad är vad är det? Den är den är liksom den är lite den är liksom den är lite cartoony eller ganska mycket cartoony med ganska liksom tydliga streck och mycket färg eh mm. men men samtidigt liksom kan man säga cartoony på ett lite mer realistiskt sätt. Eh mm. det det jag önskar att jag var bättre på att beskriva såna här saker men där är mycket så här kul kuliga färger och mycket som det ser mycket märkligt ut och det känns nästan lite retro, nästan lite art deco futuristiskt på något sätt i designerna. Jag tycker det ser ser riktigt coolt ut. Den kan ju vara skit vad vet jag men den ser ja. bra ut. Men det ser ju det låter ju som något för för vårt Instagram konto där att lägga ut en bild på. Ja, bra jobbat. Eh ja. sen kan jag glädja dig. Vi pratade sist om HBO:s Green Lantern-serie. Den ska ha börjat filma nu som det ser mm -hmm. ut. De släppte en teaser för ett halvår sen som bara den, den är inte så mycket att hänga i granen men den ska bland annat handla om just Alan Scott. Vi ja. undrade ju för sist om den om han skulle vara med och det ska han. Så det ska beröra alla Lanterns från då Alan till till de de allra allra liksom senaste den här karakteren Teen Lantern exempelvis som jag har bara sett på bild. Mm. Eh och det gör mig jätteglad för det då verkar ju som att serien ska beröra liksom hela mytoset runt Green Lantern. Mm. Ehm Och sen har de ju gjort en grej av att Halen är numera kommit ut som som homosexuell. Eh det gjorde han väl i från 952 tror jag. Den nya versionen av Halen som dök upp där var gay tror jag. Ja, precis. De skapar ju eh de de del de ehm hjältarna som kom eh och bodde på Earth-V eller man ska kalla i New 52 delar ju egentligen inte mycket mer namn med de gamla eh Golden Age hjältarna så det var inte samma liksom. Nej. De skulle inte vara de personerna, men Dan Allan Scott var homosexuell stämma och men sen har vi ju har man ju Ninnar Allan Scott är tillbaka, så den gamla Allan Scott är tillbaka i, i kontinuiteten igen. Hur hur då nu har gått till, det vet vi inte men <laughs> eh då har han ju kommit ut där också så det är en aspekt som man har då eh, tagit med eh eh in i i det, även Post-NU 52 kontrariet. Jag tycker det är jag tycker det är inte roligt att man väljer att göra så. Eh uh, han, han har ju liksom han har ju en av de mest flamboyanta dräkterna av original JSA eh uh, ja. och och uh, det är ju roligt också med sån J Garrick är så liksom tydligt associerad med John Garrick liksom sin fru och så vidare men Ellen har ju haft massa så här brustna äktenskap och och uh, fick barn med någon av sina liksom fiender och så vidare. Så det det är ändå en bull inte så här kul grej att man man bygger på liksom att ja men han har nog varit i kanske denial ganska länge och det var inte någonting man kom ut med på 40-talet på det viset liksom. Nej. Och det är en grej som serien tydligen då ska belysa. Eh, det det det tycker jag verkar skitkul. Det tycker det låter väl väldigt vettigt att att ta med den karaktären också. Ja, och sen så jag som jag jag hoppas på eh Green Lantern serien alltså så här jag jag jag tror att den kan bli väldigt bra men vi ska ju liksom komma ihåg att vi har noll och gå på just nu. Jag har en teaser som inte visar någonting så vi har vi, vi lever på hoppet just nu. Mm som jag tror är vad är det den ljusblå ljusblå färgen i Green Lantern ring spektrat. <laughs> ja den blåa är det väl i alla ja. fall. Det <laughs> blå Lanternkor. Ja, det är väl hopp ja. Ja. Men ja. Eh och så sist på listan eh så ska The Long Halloween bli tecknad långfilm i två mm. delar. Eh och det kommit en trailer för ett tag sen och jag att jag, jag jag tyckte den så helt förskräcklig ut. Okej. Jag känner så det är så de släpper ju alla sina liksom bra gamla serier i, i tecknad långfilmformat. Jag var nästan förvånad att de inte redan hade gjort det med long headween. Ja, men The Long Halloween är liksom 12 nummer lång. Varje nummer är ganska liksom så här slutet och handlar om en specifik högtid. Hur ska man mm. få in det i två timmar tecknat långfilm? 3 <laughs> timmar då. Alltså utan att det ska kännas hackigt som bara den. Ja, vi får väl se. För, för hela premissen är ju att det är en händelse i månaden. Så om mm. man ska göra det till ett mer liksom flytande narrativ då måste man hoppa över vissa grejer. Och då då har man ju tappat premissen med serien. Han har den gjort sig bättre som en uh, TV-serie i 12 avsnitt tror jag. Ja, det tror jag. Eh uh, mm. jag vet, alltså jag kommer ur från en en plats där jag är ganska negativ från början för att ja I men The Killing Joke exempelvis. Eh uh, mm. det var ju en hyfsat bra filmatisering förutom att man la på en halvtimmes annan film där Batman ligger med Batgirl. Mm. Eh uh, och uh, Hush. Hush verkar ju som att de bara har tittat på omslagen till Hush. Och sen okay. gissat vad handlingen är ute efter det? Det var liksom jag jag satt med eh, poddkompis från avbockat Henrik Jonssgård och tittade på Harsh filmen. Han älskar också serien Harsh och vi bägge två var så frukta så att "aja, undrar filmen ska gå" och så. Här, Men vad fan har han inte har han inte läst serien den är ju baserad på? Det var inte så att det var liksom bara fakta eller så här grejer som hände för liksom utan det liksom hela själva poängen med den var helt fej eller så här jag men jag har inte fattat det jag har ju bevisligen inte fattat <laughs> vad det här <laughs> okay. handlar om. Eller vet du kanske vad det har väntar det med lång Halloween. Och... och det är därför jag är ganska negativ. Ja, jag förstår. Har, har du sett någon av de här animerade långfilmerna? Ja, jag har sett Killing Joke, det har jag. Eh den var var Helt helt okej okay, men men det är ju roligt att läsa serien liksom. <laughs> det var väl känslan jag den, den. Forgettable typ va. Eh men annars nej du har ju inte jag har sett jag ser ju att det är mycket reklam för någon eh um, uh, någon Wonder Woman film med Justice Society. Mm. Eller, nej inte Wonder Woman, det är just Justice Justi Society ska i alla fall vara med i någon World War 2 tror jag den. Uh, den heter. Jag vet du vilka jag menar? Ja, den kom nu för inte alls länge sen. Jag jag har faktiskt inte pratat mm. om den för att den går vad jag vet inte att se lagligt i Sverige nej. än så utan att betala fullpris för en digital download och det tänker jag inte göra. Eh så jag tänker vänta till den dyker upp på på typ HBO eller nånting. Mm. Eh jag tror att den kan bli cool. Ja, nej men det är väl den ändå jag känt att ja, den skulle jag vilja se liksom. Men okej, okay, den har redan kommit. Mm. Men det var det var allt jag hade faktiskt. Ja, där var det väl hade mycket då. Ja, det blev kanske Men ett långt avsnitt. Mycket mer, jag tror det. Då eh, säger vi tack så mycket för den här gången och eh på återseende. Vi ses samma läderlaps tid, samma läderlaps feed.